السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصياع أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.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 يا أيها الذين آمنوا اقتكوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله هو رسولا فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشتغل حديث كتاب الله Wahir al-Hadi Hadi Muhammad Insya Allah Allah wa Alaihi wa Sallam. Wshir al-amur muhdathatuh, wakulla muhdesatin bidah, wakulla bidatn dzalalah, wakulla dzalalah fil narn. Kala Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, fi kaidah fi sabr assadis yang wa min a'dhamil fawaid dan yang keenam ini masuk dalam kategori sehebat-hebat faedah ayyashhadu anna al jazaa'a min jinsil amal wa annahu nafsuhu wa annahu nafsuhu zalimun mudn وَأَنَّ مَنْ عَفَىٰ أَنِ النَّاسِ عَفَىٰ اللَّهُ أَنْهُ وَمَنْ غَفَرَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَإِذَا شَهِدَ أنَّ عَفْوَهُ أَنْهُمْ وَصَفَهُ وَصَفَحَهُ وَإِحْسَانَهُ مع إساءتهم إليه سبب أيا جزيه الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه ويسه ويسهل عليه أفوه وصبره wayatfi al-aqil hadhihi faida Kata beliau rahimahullahu taala yang keenam dan merupakan faida dari faida yang terbesar. Dari ilmu yang dengannya seseorang akan mampu bersabar menghadapi gangguan fitnahan kezaliman seseorang kepadanya. Lima yang telah lewat Bagi yang mengikutinya dari awal Memahami dan mencermatinya Akan menjadi Kekuatan yang tiada tanding sudah Menghadapi Gangguan dari mana pun juga Dia tidak akan goyah Dia akan rubah gangguan itu menjadi kenikmatan Sekarang yang keenam Ilmu yang sangat hebat Ayyashhadah Kembali Syekh Mengulangi kalimat syuhud Di poin yang kelima Boleh menggunakan kalimat ya Mengilmui, meyakini Dan kita telah jelaskan syuhud Adalah ilmu Yang Bukan hanya sekedar terpahami Tetapi sangat teryakini dan betul-betul kokoh di dalam hati Ilmu Yang mampu kita gunakan Untuk melihat kenyataan dalam hidup kita Hamba betul-betul menyaksikan Bahawa Pembalasan itu Sejenis dengan amalan Amalan dan bahwa dirinya telah melakukan kezaliman dan berdosa. Ini yang kedua. Dan bahwa siapa yang memaafkan manusia, pasti Allah akan memaafkannya. Siapa yang mengampuni, pasti Allah akan mengampuninya. Sehingga Jika hamba mampu menyaksikan Bahawa upaya dia memaafkan Mereka Tidak memperdulikan kezaliman mereka Bahkan berbuat baik kepada mereka Yang disertai dengan kondisi mereka yang terus melakukan kejelekan kepadanya Hamba mampu memahami bahawa ini adalah sebab Allah akan membalas dia Sesuai dengan jenis amalannya Ketika membalas orang yang mendolimi dia Yakin dia, Allah akan balas sejenis itu Sehingga dia yakin Allah pasti akan memaafkan dia Akan meloloskan kesalahannya Dia yakin pasti Allah akan ihsan kepada dia Terhadap dosa dosanya Kalau kita paham ini Terlalu mudah untuk memaafkan dan bersabar Sangat mudah Dan kata beliau Cukuplah Faidah ini Bagi orang yang berakal Siapapun yang menggunakan akal fikirannya pasti menggunakan ilmu besar. Inti dari hal yang keenam adalah memaksimalkan kaidah agama al-jaza min jinsil amal, bahawa balasan disesekan dengan amalan, balasan disesekan dengan amalan. Ada orang yang menzalimi kita Kita membalasnya dengan apa Yakinlah Bagaimana kita membalas Orang itu Adalah sebab Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kita nantinya Sehingga kalau kita bersabar Tidak membalasnya Memaafkannya Justru berbuat baik kepadanya Maka yakin Allah akan memaafkan kita Allah akan sabar melihat kesalahan kita Allah akan berbuat baik kepada kita Dan betapa perlunya kita Akan maafnya Allah Ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala Raih ampunan Allah Melalui kebaliman orang kepada kita Raih kebaikan Allah yang tiada tandingannya untuk kita melalui berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Semakin hebat kita membalas mereka dengan ketulusan, dengan kebesaran jiwa, dengan kesabaran yang hebat, dengan kebaikan yang betul-betul ikhlas, maka akan semakin hebat Allah Subhanahu Wataala membalas kita. Ini pembalasan sejenis, tetapi tidak sama. Maksudnya sejenis Ketika kita memaafkan orang Allah akan membalas dengan apa? Kita akan dimaafkan oleh Allah Tapi maafnya kita kepada orang Tidak akan mungkin sama dengan maafnya Allah SWT kepada kita Maafnya Allah lebih dahsyat Laisa kami tlehi Tidak mungkin ada yang sama dengannya Sama sifatnya Sama pembalasannya Walam yakullahu kufuan ahad tidak ada satu pun yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam pembalasannya. Ini metode besar. Cara berfikir yang sangat jenius Eh bagi orang yang berakal betul-betul telah mendapatkan kesempurnaan akal dengan ilmu ini. Orang menyakiti, orang menjangkung, mengganggu, orang mencemooh, orang menzalimi, orang mengambil barangnya, orang menodai kehormatannya dan seterusnya. Tapi, semua perkara yang menyakitkan itu bisa berubah menjadi sebab datangnya maafnya Allah kepada dia. Semakin baiknya Allah kepada dia. eh, Semakin besarnya kemuliaan dia di sisi Allah SWT. Al-jazah min jinsil, amal. Balasan disesuaikan dengan amal, amal. Tapi kalau kita balas Tidak berlaku ilmu ini Dalam arti meraih kemuliaan Bahkan berlaku dalam Makna yang merugikan kita Sebaliknya kalau kita gunakan ilmu ini untuk mereka Iya Yakin Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan mereka untuk mereka Sebab al-jazah min jinsil aman Alikhwah rahimahumullah. Cuba lihat bagaimana Nabi membalas orang yang menyakiti beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipukul oleh kaumnya sampai bercucuran darah di muka beliau dalam keadaan mengusap muka darah dari mukanya beliau mengatakan Allahumma maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun ya, ya Allah ampunilah kaumku sungguh mereka tidaklah mengetahui kalau kita memaafkan mereka yakin Maafnya Allah lebih besar untuk kita. Yakin itu. Tidak akan salah itu. Dan betapa perlunya kita. Untuk mengejar. Maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengasihi mereka. Yakinlah. Allah akan merahmati kita dengan rahmat yang lebih dahsyat. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, yakinlah Allah akan berbuat baik kepada kita dengan kebaikan lebih hebat lagi. Al-Jaza min jinsil amal balasan disesakan dengan jenis amalan ini kaidah agama. Tidak ada satupun pembalasan kecuali di atas kaidah ini. Sehingga kalau kita gunakan kaidah ini dalam melakukan perbaikan terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap kerabat kita, terhadap usaha kita, kita pandai menggunakan kaidah ini, maka sangat hebat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Justru di balik upaya orang untuk merusak kita, kita rubah menjadi sebab datangnya kebaikan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita rubah menjadi sebab perbaikan yang tiada tandingannya. Allah yang langsung membalasnya. Ini keajaiban dalam agama Islam. Yang ketujuh. Ayya'lam annahu idha syaghalat nafsuhu bil intiqam وتلب المقالب له ضاع عليه زمان وتفرق عليه قلب وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه لعل هذا يكون أعظم أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه allati hiya ahammu indahu minal intiqam kata beliau yang ketujuh <tuk> hamba harus betul-betul yakin kalau mau selamat dari gangguan orang yang mengganggu fitnahan orang yang memfitnah kezaliman orang yang membalimi maka hamba harus yakin kalau dia menyibukkan dirinya dengan membalas Berusaha membalas Membalas Meneruskan perseteruan Maka lenyap Waktunya Lenyap waktunya Ditambah lagi Hatinya akan terpecah Ditambah lagi dia akan kehilangan maslahah demi maslahah dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak akan mungkin lagi dia kembalikan sebab lewat sudah. Berapa tahun kita disibukkan dengan fitnah? Berapa banyak hati terpecah karena memikirkan kesitu-kesitu, menanggapi ini dan itu dan seterusnya dan berapa banyak masalah kita yang lepas seandainya waktu dan kekuatan hati serta kesempatan itu kita memfaatkan untuk memperbaiki ilmu, memperbaiki amalan, memperbaiki ini, memperbaiki itu dan berbagi kebaikan hilang lenyap seluruhnya coba pahami ilmu ini kita mengerti ilmu ini kita tidak akan terjatuh dalam persetujuan Kata beliau sepertinya hal ini Lenyapnya berbagai masalah Terpecahnya hati Tidak bisa fokus Lenyapnya waktu Ini lebih besar Musibahnya Dari musibah yang langsung datang dari mereka Yang langsung datang dari mereka apa? Ucapan, menyakitkan Pukulan yang menyakitkan Kehilangan barang dan semacam itu Itu musibah Menyakitkan Tetapi musibah Ketika kita salah dalam bersikap Mengimbanginya berseteru dan terus-terus-terus Mengimbangi Kita akan kehilangan sesuatu yang lebih besar Tetapi kalau dia memaafkan Hamba memaafkan Membiarkan kesalahan itu Apa yang terjadi? Hatinya langsung kosong Siap lagi dengan kebaikan besar Jasad punya pun akan terfokus untuk mengejar masalah demi masalahnya Yang mana masalah demi masalah ini Lebih penting bagi dia Lebih wajib bagi dia Dari Membalas dan membalas Ilmu besar Fikirkanlah Yahweh Ini kemampuan Memanfaatkan waktu terhebat ada orang yang menyakiti kita dalam saingan bisnis kita terus berusaha mengimbanginya iya membalas-membalas tetangga los kita yang tidak sibuk di sini itu keuntungannya dalam setahun iya sedolor biasa sementara kita masih sibuk saling menghantar sesama ustadz berusaha terus menjatuhkan yang satu berusaha ini berusaha akhirnya apa? habis waktu habis fikirannya, habis tenaganya coba dia tidak peduli, fokus belajar maka ilmu yang akan dia peroleh, akan berlipat ratusan kali lipat meninggalkan orang yang mencaci dan mencercanya, kalau dia memfatkan waktunya amalannya akan lebih hebat kemuliaan dakwahnya akan semakin luas kalau dia memaafkan dan tidak memperdulikan. Pengurus-pengurus dakwah. Kalau berfikir seperti itu. Dia akan fokus dengan. Apa yang menjadi kewajibannya. Yang akan harus diurus. Kehilangan waktu. Kehilangan masalah. Melemah kekuatan. Sebab hati terpecah. Terpecah. yang لابن أن انتقامه واستفاءه وانتصاره لنفسه وانتقام وانتقامه لها أبا انتقام لها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تخم لنفسه قد فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم يكن ينتقم لنفسه مع أن أداه أذى لله يتعلق به حقوق الدين ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مدموم وأحقها بكل خلق جميل ومع هذا فلم يكن ينتقم لها فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي wa a'lamu biha wa bima fiha minal uyubi wa syurur balil rajulul arif la tusawi nafsahu indahu ayyan taqima laha wala qadara laha indahu yujibu alihi intisaruhu laha kedelapan beliau ingin memberi ilmu yang sangat penting dan banyaknya orang terlalaikan di sini. Ketika seseorang membalas dirinya yang disakiti. Berusaha memenuhi haknya yang telah diambil. Berusaha membela jiwanya. Ketahuilah, semua itu hanyalah pembelaan terhadap diri. Sermati dulu ini sebelum kita lanjutkan. Karena kita melihat diri kita Di atas satu derajat Ketika orang berkata seperti itu kepada kita Kita menganggap Saya seperti ini masa digitukan Kita lihat diri kita Kita ingin membalas Karena diri kita Kita ingin membelah diri kita Itu kenyataan yang ada Terserah kita benar atau salah saat itu Yang jelas pembelaan hati-hati, karena diri. Tak mau diri kita begitu kan? Kalau kita paham kenyataan itu, maka ketahuilah selanjutnya kata beliau, sungguh utusan Allah, panutan kita, uswatun hasana. Rasulullah alaihi salat wasalam tidak pernah melakukan pembelaan karena dirinya. Ada orang menyakiti beliau, kemudian belum balas karena dirinya, tidak pernah sama sekali. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih bahawa Nabi Alaihissalam tidak pernah melakukan pembalasan karena dirinya. Ketika beliau melakukan pembalasan semata karena Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kata Syekh menekankan lebih dalam. Maka jika Demikian keadaan makhluk yang terbaik, makhluk yang termulia di sisi Allah tidak pernah membela semata karena dirinya. Padahal gangguan yang menimpa beliau itu gangguan karena Allah. Ya kan? Kenapa Nabi diganggu? di atas kebenaran jelas-jelas kebenaran yang tiada tandingan beda dengan kita, kita diganggu karena perkara lain ini nabi karena Allah gangguannya gangguannya menimpa nabi gangguannya berhubungan dengan hak-hak agama ditambah lagi jiwa yang diganggu ini adalah jiwa termulia jiwa tersuci jiwa terbaik jiwa yang paling jauh dari seluruh akhlak yang tercelah jiwa yang paling berhak dengan seluruh akhlak yang sangat mulia, Bersangamaan dengan itu. Beliau tidak pernah membalas untuk membela dirinya. Terus. Kenapakah sampai ada seorang dari kita. Mau melakukan pembalasan karena dirinya. Diri yang dia tahu persis siapa dirinya. Kita semua tahu diri kita siapa. Jangan. Apa yang terdapat pada diri kita berupa aib, aib. Kekurangan, kekurangan, kejahatan, kejahatan. Bahkan kata beliau. Ar-rajulul arif. Lelaki yang tahu betul dirinya. Berakal. Tahu betul dirinya. Dia tidak akan pernah melihat dirinya itu punya nilai. Nilai untuk dilakukan pembalasan karenanya. Tidak ada kadar Dirinya di sisinya Yang mengharuskan dia membelanya Itu kalau kita tahu siapa diri kita Masalahnya jamaah Orang melihat dirinya lebih Lahirlah amah Amarah Pembilaan Pembilaan Mau selamat Jangan lihat diri kita ambil teladan Rasulullah SAW. mulianya diri beliau tapi tetap tidak pernah melakukan pembalasan saat diri yang mulia ini dihina itu pun orang mencerca menyakiti Nabi karena beliau berada di atas jalan Allah tapi tetap beliau tidak pernah membalas karena dirinya Coba perhatikan peristiwa ini. <tuh> Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata saya dulu berjalan bersama Nabi alaihi salatu wassalam Nabi memakai selendang Najrani Yang sangat kasar Jenis selendang ini Eh, biasanya selendang dililit dileh, dileher Maka Arabi Orang Arab pegunungan Tiba-tiba menarik selendang itu Dengan keras Kata Anas, saya melihat Lembaran selendang itu membekas pada leher Nabi alaihi salatu wassalam karena hebatnya dia dia tarik itu bagaimana Nabi membalasnya manusia mulia pemimpin besar panglima perang yang jendan manusia takut terhadap manusia ini ditarik secara kasar oleh Arabi, orang yang tidak punya pendidikan, eh, tidak punya status, eh Ditarik keras Setelah itu Arabi ini mengatakan Wahai Muhammad Perintahkan untuk saya Dari harta Allah Supaya saya dapat bahagian Minta bahagian Pembagian zakat atau semacam itu Sudah cara, minta itu Caranya kurang ajar lagi Tapi apa jawaban Nabi Lihat bagaimana Nabi menyikapinya Nabi menengok kepadanya Kemudian tertawa Tersenyum Kemudian memerintahkan sahabatnya Untuk memberi orang ini Tidak ada dendam Manusia yang sempurna Sebagai rahmat bagi alam semesta Inilah panutan kita Mau jadi calafi yang sebenarnya Contoh Nabi Muhammad Bukan contoh orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad Dan banyaknya pengakuan-pengakuan itu Perhatikan kisah ini Diruatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Dari Aisyah Ridallahu Anha Beliau berkata Bahwa Aisyah berkata kepada Nabi, "Hal ata alayka kana ashadda min yawmi Uhud?" Aisyah tanya Nabi, "Apakah pernah datang hari kejadian yang menimpa engkau yang lebih dahsyat mengalahkan peristiwa Uhud?" Peristiwa Uhud kita tahu bagaimana dahsyatnya. Aisyah tanya, apakah pernah kamu melewati dalam masa iya, dakwah ini hari yang lebih dahsyat dari hari Uhud kata Nabi SAW iya, Nabi menyebutkan satu peristiwa sungguh saya telah menjumpai dari kaummu sesuatu yang lebih dahsyat dari apa yang saya jumpai dari mereka di hari Uhud itu Yawmal Aqabah Kapan itu? Ketika saya menghadapkan diri saya kepada Ibni Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Seorang tokoh dari tokoh Arab yang persangkaan Nabi ini akan menerima kebenaran, akan membela Islam. Nabi pun itu menyerahkan, menghadapkan dirinya kepadanya. Nabi menghadapkan dirinya kepadanya lihat manusia yang sangat luar biasa mulianya ini mendatangi orang musyrik, pimpinan orang musyrik ini, menghadapkan diri kepadanya untuk menawarkan Islam tetapi dia tidak mengabulkan permintaanku eh, akhirnya kata Nabi saya pun pulang dalam keadaan sedih yang sangat nampak pada wajah saya sampai-sampai saya tidak sadar kecuali saya telah berada di karnitha'alib ini dikenal dengan karnul manazil mikad penduduk najib kenapa? ada suara dari langit saya angkat kepala saya ke atas tiba-tiba saya melihat awan telah menaungi saya saya lihat lebih cermat ternyata Jibril di atasnya menyeru kepadaku berkata sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu apa balasan mereka kepadamu dan sungguh Allah telah mengutus malaikat gunung kepadamu supaya kamu memerintah dia sesuai dengan kehendakmu terhadap mereka maka malaikat gunung pun memanggil menyeru kepadaku memberi salam kepadaku kemudian mengatakan wahai Muhammad sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu kepada mu dan saya malaikat gunung, rohku telah mengutus saya kepadamu supaya engkau perintah saya, dengan perintah engkau, sesuai dengan kehendak engkau, jika kamu kehendaki, saya hantamkan dua gunung ini kepada mereka saya akan lakukan dalam kondisi menghadapi pukulan yang sangat-sangat terhadap masyarakat itu. Tapi apa jawaban beliau Alaihi alaihissalatu wassalam? Belarju ayyukhrijallahu min aslabihi. May ya'budullaha wahda. La yushriku bihi shay'a. Bahkan. Saya masih mengharap kepada Allah. Allah mengeluarkan dari turunan-turunan Mereka ada yang nantinya menyembah Allah dan tidak melakukan kesyirikan bapak-bapaknya tidak bisa dia tunggu turunannya kalau kita bapak-bapaknya tidak bisa, turunannya juga dihantam teman-temannya turunannya, teman-temannya bapak-apaknya betul-betul keteladanan dari mana itu Alaihi rahimahumullah. Jemaah, perhatikan peristiwa ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdul Ilmasud radhiyallahu anhu. "Tak kala terjadi Perang Hunain, Nabi Mendapatkan rampasan perang yang sangat hebat Tanpa perlawanan berarti eh, Walaupun awalnya terjadi goncangan besar Tapi kemudian kemenangan Kata beliau Nabi saat membagi Mendahulukan Beberapa orang Nabi memberi al-aqra' bin habis seratus ekor unta. ontad Wiyayna bin husn seperti itu, Nabi memberi orang-orang yang merupakan pemuka-pemuka Arab, iya, eh, dan lebih mengutamakan mereka dalam pembahagian. Nabi bertindak di atas wahyu, pertimbangan agama, melihat masalah, melihat jauh ke depan. Maka seorang lelaki berkata, Wallahi inna hadhi al khisma ma'udilafihah wa ma urid fiha wajhullah Seorang lelaki mengatakan demi Allah anggota pasukan Nabi ini lelaki ini, umat Nabi demi Allah pembahagian ini tidak ada keadilan di dalamnya Demi Allah pembahagian ini tidak diinginkan wajahnya Allah Coba lihat apanya Nabi yang langsung dituduh keberadaannya sebagai Nabi dan Rasul sifat keadilannya yang tiada tandingannya kesempurnaan keikhlasan dan tohidnya Nabi yang langsung dicurigai dinodai ini lebih mengerikan eh. kalau keluarga kerabat atau apa yang lainnya tapi kalau yang ini keluarga sangat mengerikan Maka sahabat yang mendengar ini mengatakan demi Allah saya betul-betul akan beritakan hal ini kepada Nabi. Saya pun mendatangi Nabi, saya beritakan hal itu. Apa yang terjadi? Langsung berubah wajah Nabi. Iya. Eh. Berubah seperti baru terwangtek dengan warna merah. Luar biasa. Nabi manusia. Reaksi hati pas dia apa? Ini Nabi ini. Dituduh dengan tuduhan yang sangat jijik. Betul-betul menjijikkan itu. Berubah wajahnya. Sampai berita itu berubah wajahnya. Nabi. Jadi kalau orang dapat berita kemudian marah. Iya. Berubah wajahnya marah. Wajar. Tapi hati-hati. Ucapan. Tindakan. Bagaimana kondisi hati. Sekedar adanya marah. Itu tidak bisa dipungkiri. Wajar itu. Iya. Lihat setelah itu, Nabi mengatakan, wamayya adilu idalamya adillillahu warasul. Siapakah yang akan adil kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak adil? Orang-orang yang rendah fikirannya, eh, cara berfikir adilnya, kalau itu dua, ini juga dua. Dia tidak melihat kondisi orang. Setelah itu Nabi mengatakan Semoga Allah merahmati Musa Sungguh dia telah diganggu lebih banyak dari ini Dan dia bersabar Sahabat yang melaporkan ini pun mengatakan Pasti sudah Saya tidak pernah mau menyampaikan laporan-laporan lagi setelah ini Kasihan melihat Nabi Alikhwa Rahimahumullah Lihat kesabaran beliau Alaihi Salatu Wassalam <tuh> Jadi beliau tidak pernah membalas semata Karena dirinya Terus kita disakitkan orang Karena apa Kalau kita paham ini Pantaslah orang bilang begitu Sebab saya juga bilang begini Berarti lebih harus bersabar, harus mampu bersabar. Pantaslah orang begitu sebab dosa saya, kekeliruan saya, kesalahan saya. Alaihwo rahimakumullah. Kesembilan. sembilan. Idauzhiyya ala ma'falahu lillah, awalama amrahuh bhi min taathi, wanaha anhu min maasyathhi. Wajib alehi sabr, walam yakullahu lintiqam. Fainahu khadauzhiyya fil lah, faajiruhu ala Allah. Walihada, lama kana al fi sabillillah. ذهب دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة فإن الله ذال إشترى منهم أنفسهم وأموالهم والثمن على الله لا على الخلق فمن طلب ثمن منهم لم يكن له على الله ثمن فإنه من كان في الله ثلفه كان على الله خلفه وإن كان أوذي على معصية فليرجع باللوم على نفسه ويكون في لومه لها شغل اللومه لمن أذا وإن كان قد أودى على حد فليضّن نفسه على الصبر فإن نيل الحدود دونه أمر أمر من الصبر فمن لم يصبر على حر الحواجر والأمطار والثلود ومشقة الأسفار ورسوس الطريق وإلا فلا حاجة له فلا حاجة له في المتاجر. Wahai! Wahai! Amr yang عند الناس, An man sedekah di talab di talabnya. Shay. Min al ashia, bedah min sabr di tahsilihi, bi qadar sedikhi di ke sembilan. Jika dia diganggu. Atas perbuatan yang dia lakukan karena Allah. Atau karena dia melakukan perintah, orang mengganggunya. Kebaikan yang dia lakukan, dia beraris kebaikan, orang mengganggunya, hasad kepadanya. Atau dia meninggalkan larangan, orang mengganggunya. Maka di sini memang wajib untuk sabar. Betul-betul tidak boleh membalas. Kenapa? Sebab gangguan ini gangguan karena Allah. Pahalanya telah pasti di sisi Allah Beliau kasih contoh Seperti mujahid Orang yang berperang di jalan Allah Orang keluar berperang Terbunuh Hilang hartanya Hilang darahnya Di jalan Allah Harta dan darah ini Tidak madmuna Misalnya kita tahu Orang yang membunuhnya Iya sudah. Saya tuntut balas Tidak ada tuntutan balas Bagi orang yang terbunuh di jalan Allah Kepada orang kafir membunuh Tidak ada balas, bayar ini, bayarin tidak ada beda dengan orang yang dalam kondisi tenang iya, e, ada pembayaran kenapa? sebab orang yang terbunuh di jalan Allah Allah telah membeli jiwa dan harta mereka berarti nilai mereka ada pada Allah tidak ada pada makhluk karena itu siapa yang meminta harganya dari makhluk maka dia tidak akan mempunyai harga di sisi Allah siapa yang karena Allah lenyapnya dia, kehancurannya dia tersiksanya dia terpukulnya dia karena Allah maka tuntutannya minta kepada Allah jangan kepada makhluk yang mencelah itu ini kalau kita di diatas kebaikan ini sebab kita dicelah tetapi kalau kita dicelah diganggu manusia Karena memang kita di atas maksiat. Hanya orang yang mencela itu lewat batas Tetap salah Tetapi dasarnya adalah Karena kita di atas dosa Kata Syekh Untuk yang ini memang kita harus celah diri kita Sehingga celah diri kita Celaan terhadap diri kita Sibuknya di kita untuk bertobat Ini akan menyibukkan kita untuk memba membalas celahan orang Jadi selamat juga Yang ketiga kalau kita diganggu karena urusan-urusan dunia, perdagangan misalnya, bukan karena agama, iya, bukan juga karena dosa yang kita lakukan, iya, karena perseteruan dunia dan semacam itu, maka yang seperti ini kata Syekh harusnya setiap jiwa mengukuhkan dirinya di atas kesabaran, sebab untuk meraih. Keuntungan dalam perkara ini eh, ini memang harus menahan banting kata siapa -syi yang tidak bisa bersabar terhadap panasnya terik matahari tidak bisa bersabar terhadap hujan, salju beratnya perjalanan dalam perdagangan tidak bisa bersabar menghadapi penyamung, perampok, gangguan-gangguan di jalan yang seperti ini tidak ada keperluannya untuk berdagang tidak akan pernah berhasil dalam berdagang Ini perkara yang sangat maklum di tengah-tengah manusia Siapa yang jujur dalam mengejar sesuatu Pasti dia telah mempersiapkan kekuatan sabar Dalam mengejar sesuatu itu Sesuai dengan kadar kejujuran dia dalam mengejar sesuatu Orang kalau yang Orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam berdagang misalnya Iya itu siap menghadapi rintangan apapun juga. Sabarnya betul-betul nampak. Guna mereka, kepentingan. Ini untuk dunia. Apalagi kalau agama. Alikhuwa rahimakumullah. Selesai. Kita azan dulu. Fadil.